Не відчував у собі достатньо живлющих джерел, то бодай біля себе. Розумів, що це егоїстично, що не має на це ніякого права, але хіба ж бажання узгоджується з травами. Вони можуть підкорятися їм, навинати перед їхньою суворістю свої тендітні постаті, але однаково живуть, як трава під снігом, і тільки ждуть ласкавого сонця, яке розтопить холодну кору. Карайся, мучися, але не каясь. Навіть геній, навіть геній міг так сказати. і все ж почуття порядності стримувало твердохліба від нерозважливих вчинків. Кілька днів він намагався не думати про Наталку. А коли образ її виникав перед ним, і коли серце йому в грудях боляче стискувалося, він гримав на себе. «Чого ти чіпляєшся?» до цієї дівчини. А самого вже визрівав план не ждати дзінка, не бути безпорадною жертвою, а виказати сміливість, винахідливість, твердість у поведінці, в інтересах слідства, а як же піти до Наталки на депутатський прийом, просидіти біля неї цілий день, слухати, що їй кажуть виборці, що вона відповідає. Наталка представляє колектив «Імпульсу» міськраді. Робітники знають, що в об'єднанні ведеться слідство. До твердо хліба прийде не кожен, а до свого депутата можуть прийти. ну, -ну слідство з допомогою депутата – щось нове в юридичній практиці. А якою заспіває Савочка, почувши про таке новаторство? І знову чутлива душа Наталчина – Вчасно вловила тривожні хвилі твердохлібової збентеженості, і вона подзвонила йому, не ждучи, поки стан його печалі дійде до критичних меж. Це я, сказала вона. Він закляк біля трубки і не міг мовити жодного звука. Ви мене чуєте? Чую, промовив твердохліб чужим голосом. Що з вами ви не хвори? Просто у Щось сталося? Був у відчаї, але тепер ваш дзвінок. А, дзвінок, вона засміялася. А я подзвонила спитати, ви в оперу ходите? В оперу? Коли б це спитав хтось інший, він би сказав, а що там робити? Для його простої натури благоговіння було чуже, а там треба благоговіти до останньої ноти. Та що, звичайно ж, просвітила свого зятя, і твердохліб вивчив мало не весь репертуар словетного київського оперного. Чіпка його пам'ять схоплювала все в цьому роззолоченому світі невідступного свята, стихії звуків, кольорів, ритмів життя, його рачистості і тривожності. Він міг тепер підтримувати розмову з Мальвіною Вітольдівною, жонглювати термінами, називати імена. А поки мозок напружувався, щоб не осоромити свого власника, душа його спала. І в твердохліба часто виникала думка, що люди тільки вдають, ніби так глибинно проникають у суть музики. А насправді всі такі, як і він? А може він несвідомо лякався музики, бо любити її могли тільки безнадійно самотні люди? А він не хотів визнавати своєї самотності. Натальці він відповів, бадьора, то опер, то я знавець». «А в мене є квитки», – повідомила вона, і твердохліб спробував уявити вираз Наталчиного обличчя. Нічого в нього не вийшло, забракло досвіду. Але треба було щось сказати, щоб я могла довше чути цей голос, примхливий, але й з обіцинкою, не але й добрий. «Квитки? Уявіть собі два». «Можна гратися, можна загравати». Останнє відпадає. Ось зараз вона досхочу, награвшись, повідомить, що йде в оперу з тою самою подругою, яка ж дала її тоді, коло прокуратури, або з міфічною тіткою-малашкою. «А що там у них?» – мляво поцікавився твердо хліб. «Прем'єра Травіати». «Як прем'єра? Вона йде у них уже півстоліття?» «Нова молода співачка а до неї приїздить наш славний баритон. Твердохліб знав того баритона. Добре співав, але не уникнув конфлікту з законом за спекуляцією Волгами. Здається, перепродав їх штук сім. Довелось переїхати до іншого міста. Тепер на гастролі. Наталці набридло твердохлібове сопіння біля трубки. Вона, мабуть, з пересердя тупнула ногою. «То ви йдете, чи ні?» ж мене ніхто не запрошує». Я запрошую, вам цього мало? Я не міг про такий мріяти, то помрійте. А в суботу я жду біля театру. В суботу твердо хліб працював, але ж не вночі. Ну, вдома можна пояснити, хоч правду кажучи, ніхто не питає в нього ніяких пояснень. Його життя далі і далі вганяється в колі паралельних існувань з Мальвіною. До опери слід було б відповідно задягнутися, але Твердохліб так і пішов у своєму пом'ятому костюмі і стоптаних черевиках, що правда одягнув білу сорочку і новий галстук. Вересневий вечір, як завжди в Києві, був теплий, жінки йшли до театру, задягнені по-літньому, тож Твердохліб сподівався побачити Наталку в якомусь її безрукавних яскравих платтічок. Та його погляд марно козав по голоруких і тонкоруких. Може, черговий її жарт призначила зустріч, а сама не прийде, та не встиг він по-справжньому стривожитись, як щось доторкнулося йому до ліхтя. Твердо хлібо зирнувся і сторопів. Наталка не Наталка, вона й не вона, її очі, її волосся, її маленька радісна личко. Я одягнена, як деякі київські дами, в імпортний костюм у щось фінсько-японське чи французько-фееренське. Стандартизовану уніформу конфекційної моди, яка нищить жінок і тілом, і духом, перетворює їх на якісь імпортні тіні.